Meghát. nem. Mert. És tehát József ezen kívül nagyon áldott is volt, mert... Uh, láthattuk, hogy... <coughs> hogy mindenhol, ahová ment, ott uh, Isten megáldotta, hogy uh, amikor előrébb helyezték, például amikor abból börtönölt, lett, és ő felügyelte igazából az egész börtönt, akkor nem csak az játszott közre, hogy, hogy intelligens volt, hanem az is ott volt, hogy Isten vele volt, és sőt segítette. Megsegítette őt mindenhol. És, és nem olvasunk az életében bukásról, vagy, vagy olyan bűről, amiről egyértelműen azt tudnánk mondani, hogy tényleg bűn volt. Viszont a római levélből tudjuk, hogy nincs bűntelen ember, ő is ugyanúgy védkezett és bűnös ember volt. Um, de emellett, hogy, hogy ennyi ajándéka volt, um, és ennyi tehetséggel rendelkezett, Isten félő volt, és ez volt a legfontosabb. És kedves volt Isten előtt, és uh, ezek alapján még inkább érthető, hogy, hogy Jákob miért is, miért is szerette őt annyira. <kül> um, és Jákob ezt a szeretetét ki is mutatta, tehát ez nem csak olyan volt, hogy ő a kedvenc, de ezt csak itt titokban tartotta, hanem az összes testvére előtt ezt kinyilvánította, amikor egy ruhát adott neki. Neki adta ott egy ilyen tarka ruhát, de hogyha megnézzük az életi szót, akkor ezt máshogyan, vagy máshol, Hosszújuk hosszú és is fordítják. Tehát azt nem tudjuk, hogy pontosan ez, ez hogy nézett ki, de az a lényeg, hogy, hogy egy ilyen előkelő ruha volt, egy ilyen nagyon drága. Ugye akkoriban az embereknek elég kevés ruhájuk volt, tehát egy-két ilyen öltözetnyi maximum, és József megkapott egy ilyen nagyon előkelő ruhát. Ezzel is kinyilvánította Jákob azt, hogy ő az ő kedvenc fia. Uh, hol találkoztunk egyébként, ilyennel eddig, hogy volt ilyen no. kedvenc fiú? <gül> Hátja hát És Ézső meg Jákob szereti nem? Aha. Végül az apjának, hát... Igen, igen. Kó, szóval Ott mi volt az az a sztori? Ki, ki mennyiket szerette? Kriszt emlékszel szeret. rá? Ja. Na, <gül> <gül> hát ki szerette? Jákobot jobban, és ki Na. No. Szülők közül. Isák szerette Jákobot, mm. nem, pont fordítva, pont fordítva, mert ő ment el. Maradj talpont. Lesz <gül> <De> Ez <gondtál. gül> <gül> <gül> Majd nem, nem, <gül> nem szokták <valamint. gül> <De. gül> <De. gül> Egyébként, bocsú Balázs, de nem bírtam meg el. Semmi gond. <gül> szóval... <gül> Ennek a következménye, hogy, eh, hogy az apa kivételezett a gyermekekkel, eh, annak idején eh, eh, visszahessalás lett, illetve akkor nem is volt ilyen eh, kivételezés, hanem ugye az volt, hogy a, az anya jobban szerette Jákobot, az apa pedig Ézsaut, és eh, ez elég sok konfliktus adódott, ugye eh, volt az az álom, hogy eh, amit Istentől kaptak, hogy, hogy Jákob lesz az, akiből nagyobb nemzet fog származni, és és és Rebeka meg Jákob kijátszotta ugye Izsákot egyszer De, és azért, mert Rebeka Já, Jákobot támogatta, Izsák pedig Ézsaut, és Izsák nem ismerte fel azt, hogy Ézsau így nem, nem képes arra, hogy hogy ő vigye tovább azt, így felelősségteljesen a, a vérvonalat, hiszen, hiszen tudjuk, hogy, hogy milyen jelleme volt. Na de ott a konfitusnak a következménye az lett igazából, ami arra vissza valamilyen szinten, hogy... hogy hogy a szülők különböző gyerekeket szerettek, persze ezen kívül még ott volt, hogy alapvetően már a mélybe is veszekedtek egymással, de azért ez elég sokat hozzátett ez is, hogy a szülők hozzájuk visszanyúltak. Tehát a konfliktus következmi az lett, hogy gyákob elmenekült, és ugye két évtizedik távol volt. Mostani esetben viszont ennél is durvebb dolgok vannak, hiszen ebből, hogy Józsefet ennyire szerette Jákob a testvérek, hát ez annyira a irritálja, hogy meg akarják ölni Józsefet. Tehát egy gyilkos szendék abból, hogy Jákobot szerette József, Józsefet szerette Jákob a legjobban, és hogy ezt ki is mutatta. És, és szerintem ez figyelmeztet minket arra, hogy majd amikor nekünk lesz, egyszer családunk, hogy akkor mi hogy fogunk majd viszonyulni a gyerekekhez, hogy mi is fogunk ilyen kivételezni a gyerekekkel, mert ők nagyon érzékenyek el, nagyon hamar észreveszik azt, hogyha valakivel kedvezőbben bánsz, mint a többiekkel. Lehet, hogy még te nem is tudsz róla, de ők már észreveszik. Szóval ez egy figyelmeztetés szerintem nekünk, hogy majd a jövőben hogyan csináljuk ezeket. De szerintem nem csak a jövőben szó ez hozzánk, hanem a jelenben is aktuális lehet. Szerintem szoktunk menni a otthonban, a gyerekszoliba is szoktunk szolgálni, meg szoktunk azért gyerekekkel lenni. <kül> és uh, ez egy fontos ilyen alapelv lehet, hogy ne, ne kivételezzünk velük, hanem nem bánjunk egyelő módon, hogy szeressük valamennyi őket. Uh, hiszen súlyos következményei lehetnek annak, hogyha, hogyha egy gyerekkel kivételezünk, és, uh, és uh, azt érzik, hogy ők kevésbé vannak szeretve, mint, mint mások. Úgyhogy erre fontos odafigyelnünk. Uh, és Jákob ebben úgy gondolom, hogy nem járt helyesen, és, és pont József fogja meginni ennek a levét, akit annyira szeretett, annyira utálták őt, hogy meg akarják ölni, és nem tudtak vele kedvesek lenni. Olvassuk tovább, 5 a 8. vers. Egyszer József álmod-álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondtam nekik, hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn, az én kévén fölkelt és álva is maradt, ti pedig körüleltek és leborultak az én kévém előtt. Ugye József álmot látott, és ez nem akármilyen álom volt, hanem ezt az álmot ugye Istentől kapta. Korábban is láthattuk ezt már, a, a, hogy pont az apja, ugye Gyakob, álmodott, amikor elmenekült otthonról, és akkor kap különböző éreteket Istentől. És azt is tudhatjuk, hogy József ugye értette az álomfejtéshez, és pontosan értette azt, hogy mit álmodott, hogy mit akar ezen keresztül Isten üzenni neki. Meg ugye azt azért láthatjuk, hogy ezért nem egy olyan nagyon nehezen értelmezhető állom. Uh, és... Uh, és ugye az Ó Szövetségben ez gyakori volt, hogy Isten állomba szólt. Uh, az új Szövetségben is láthatunk önöket, hogy... hogy uh, látomásokban szólt uh, az emberekhez. Uh, és a jelenben is lehet még ilyenekről hallani, hogy Isten szól valakihez álmon keresztül, azonban ez nem gyakori. És... Uh, sőt, nagyon-nagyon ritka. És... Uh, tehát amikor álmodunk valamit, akkor fontos tudni, hogy, hogy azt valószínűleg nem, nem Istentől álmodtuk, hogy ez a, az álomfertés, ez, ez létező foglalkozás, egy ilyen okú dolog, ez, ez nem, nem, nem jó dolog. Szóval attól, hogy álmodunk valamit, meg nem kell nagy dolgokat mögé gondolni, ez, ez fontos. Uh, hogyha Istentől kapunk valami álmot, akkor biztosak leszünk benne 100 hogy ezt tőle kaptuk, és nem lesz kételjünk fel, én úgy gondolom, úgyhogy uh, nem kell keresnünk az álmainak a jelentését, és nem is jó, az ilyenek kell foglalkozni. Jár József, amit álmodott, az viszont tényleg Istentől volt. <coughs> és uh, ugye ez arról szólt, hogy ő nagyobb lesz, mint a testvérei hogy ő lesz a hatalmasabb, és a testvéremben le fognak borulni előtte. És ez nem csak képletesen történik meg, hanem majd veszük később a, a, a fejezeteket látjuk, hogy ez megtörténik, hogy a testvérek leborulnak József előtt később. És nem is csak egyszer történik meg ilyen, hanem többször is. Úgyhogy ez, ez érdekes, hogy tényleg nem csak ilyen képletesen van ez az egész, hogy, hogy igen, József lesz a nagyobb, és a többiek meg a kisebbek, hanem tényleg ez a, ez a leborulás ez megtörténik. És, és először is azt gondoltam, hogy amikor József elmondta ezt az álmot, ez egy ilyen meggondolatlan dolog volt, hogy elmondta, mert, mert az csak felingerelte a testvéreit még jobban, a, és még, még jobban adta magát. De, de. Aztán megváltozott a véleményem. De nektek is volt hasonló gondolatotok, amikor. Amikor olvas, vagy, vagy olvastuk ezt, hogy hogy neki inkább meg kellett volna tartani a. Ha, de, elsőnek igen, de utána meg már azon gondolkodtam, amikor eljutottunk a fejezet végére, hogy, <coughs> hogy ha nem mondja el nekik, akkor látom nem is fogják megtudni, ugye mert ő Egyiptomban megyek, meg külön lesznek. Uh -huh. Szóval esélyese lesz, hogy elmondja. Igen. És uh, én, is, én is így gondolom, hogy, hogy fontos volt, hogy elmondja. Mert később, amikor valóban megtörténik ez a leborulás, akkor utána a testvérek visszaemlékeztettek arra, hogy Isten ezt már valóban kijelentette. És hogy, hogy ezáltal csak még inkább megerősödhetett a hitük Istenben, hogy, hogy láthatták ezt, hogy, hogy micsoda Istenük van. Úgyhogy mindenképpen fontos jelentősége volt annak, hogy, hogy József elmondta ezt, el, és ez bátorságra utalva, mert nem volt egy buta sejt, tudjuk, hogy nagyon okos volt és uh, tudta, hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha elmondja, hogy még jobban utálni fogják érte, és mégis elmondta, úgyhogy, úgyhogy ez nem meggondoltlanság volt, hanem nem egy ilyen, inkább egy hitlépés, mert tudta, annyira biztos volt benne, hogy ez istentől kapta és meg fog valósulni, hogy, hogy, uh, hogy így elmerte mondani, meg a következmények árán is. <kül> és uh, meggyűdölték őt, ezt olvasjuk, uh, az 5. versben is, meg a nyolcadik versben is, meg egyszer már korábban is olvashattuk, hogy egyre, egyre jobban és jobban meggyűlölték őt ezeknek az eseményeknek a hatására. És, és ugye ez miatt, ugye, amikor ez kitejesedik, ez a gyűlölet, akkor van ez a szándék, hogy, hogy meggyilkolják, és végül ugye um, annyival javul a helyzet, hogy csak eladják. Um, igen. Uh, viszont uh, ez az egész úgy gondolom, hogy, hogy nem csak véletlenül történt még meg, nem azért uh, uh, viszik csupán el Józsefet, nem azért adják el csupán, mert hogy uh, ő elmerte mondani az álmait, e, hanem, hanem azt gondolom, hogy ennek mélyebb oka van, e, még pedig az, hogy, hogy Isten terve volt ez így, és erről majd a későbbiekben fogunk is beszélni. De most tolássuk tovább, nézzük meg a másik álmot, ami nagyon-nagyon hasonló. Egy másik álmot is álmodott, és e, e, azt is elbeszélt a testvéreinek. Ezt mondta, mert megint álmodtam valamit, egyszer csak leborult előttem a nap, a hold, és 11 csillag, amikor a ezt apjának és testvérének elbeszélte. Az apja megdorgált, és ezt mondta neki: Micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk elét a anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted? Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megígérte ezt a dolgot. Ugye nagyon hasonló áromról van szó, a jelentése is ugyanaz. Uh, azonban uh, most uh, az apjához is eljut a dolog. úgy gondolom, hogy az előző is, csak mivel ebben a, a dologban ugye ott van a nap, meg a hold is leborul, ezért uh, olvashatunk az apjáról, hogy uh, megdorgálja őt, hogy miért, miért álmodik ilyeneket. Uh, viszont, viszont azért megjegyezte, ott, van, ott olvassuk ezt a 11. versben, hogy megjegyezte uh, Jákob ezt az álmot, uh, úgyhogy elraktározta jó mélyen. É, és ezáltal tudhatjuk, hogy ő nem zárta ki azt, hogy ezt valóban Istentől kapta József, és, és meg fog történni. És a testvérek pedig egyre jobban utálják Józsefet, ők is értették az álmot, és é, egyrészt utálhatták őt azért, é, mert hogy azt feltételezték, hogy nem volt igaz, hogy minek talál ki ilyeneket, miért kerül uralkodni rajtuk. É, vagy hogyha elhitték a testvérek, akkor pedig ugye, hogy, hogy ez az álom valós, akkor pedig ugye azért utálhatták, hogy, hogy Isten ennyire meg fogja utálni, és hogy ennyire jobb dolga lesz neki, mint a többieknek, és ezt az utóbbi erősíti az is, hogy a 1. versben olvashatjuk, hogy féltékenyek voltak, és később is, amikor meg akarták ölni, akkor, akkor gúnyosan megjegyezték, hogy hogy uh, mi lesz majd abból az álomból, vajon. Uh, tehát uh, úgy gondolom, hogy, hogy uh, azért nekik is ott volt ez a, a felvetés, hogy mi van, hogyha tényleg, tényleg igaz ez, amit én álmodott. Uh, de ez, ez az egész csak szította továbbra is bennük a haragot, <kül> és tetle, tetlegesség lett a, a gyűlöletből. Uh, Tudtak hasonló történetet mondani, amikor ilyen féltékenységből hasonlóan ilyen tetlegesség lett. Segítek, az is a testvér sorry, és azt is megvettük. vettük. Na ha, pontosan. Akkor <laughs> szóval, az is egy uh, hasonló, amikor a, a gyűlölet így elharapódott és tetlegesség lett belőle, és akkor is egy ilyen féltékenységből meg, meg uh, lett az az egész. Uh, fontos ezt megjegyezni, hogy, hogy igazából Isten az ajándékait nem egyelően osztja el, hogy van, aki többet kap, van, aki kevesebbet, valaki bénán születik, valaki meg szuper intelligensen, uh, de, de... De Isten mindenkit megajándékoz -e valamivel. Uh, tehát nincs olyan, akinek nem lenne ajándéka. Isten mindenkit... Uh, uh, Egyedinek alkotott, és mindenki Isten egyedi műve. És, és Józsefnek sok jutott, ugye? Ott volt az apai szeretet, az ígéret, a jó képesség az ész, és a testőknek ez, ez nagyon nem tetszett. De látjuk, hogy, hogy hova vezetett ez az egész. Nem ez volt a hogy helyes hozzáállás, hogy a testvérek reagáltak ahhoz, hogy József mennyivel több ajándékot kapott Istentől, mint ők. És, és a levelekből, a pár levelekből tudhatjuk, hogy ugye az egész gyülekezet, az, az egy, egy test. Hogy, hogy valamennyi tagok vagyunk, mint hogy a, a gyülekezetben, mint hogy a tag, tagjai testnek. És hogyha egy kicsi rész is hiányzik, az megér, megérzi az egész, egész test, az egész gyülekezet. És mindnyájunkat máshogy ajándékhoz meg Isten, valakit, valakit kisebb ajándékokkal, lehet valakit nagyobbakkal, de ez nem azt jelenti, hogy kevésbé lennénk értékesebbek, hanem, hanem valami egyformán szeret Isten, és ugyanúgy e, e, egyedzivé alkotott mindenkit. És mindannyiunk számára tökéletes e, terve van, és az, ő, az, hogy kinek milyen ajándékai vannak, az, az nincs összefüggésben az, hogy kit mennyire szeret, mert mindenkit maximálisan szeret. És, és tényleg légy arra büszke, aki, aki véd, alkotott téged, Isten. Legyél érte hálás, és, és ne azt nézegest folyamatosan, hogy a másiknak mennyi, mennyivel okosabb, vagy mennyivel jó képű, vagy nem tudom, ne ezeket, ezeket nézegest, hanem, hanem gondolja arra, hogy Isten téged olyannak alkotott, amilyen vagy, és, és így szeret, és, és így alkotott téged a szeretett gyermekévé és, és egyedivé, és, és az egyedi alkotása vagy, akit nagyon is szeret. És lehet hogy, lehet, hogy van, aki jobb nálad valamiben, például, hogyha én soha nem fogok úgy gitározni, mint a hajni, vagy vagy, vagy, vagy mondhatnánk a dolgokat, hogy irigyelhetnénk azt, hogy Mike okos, Gábortól a sportos alakját, Krisznek a humorját. Meg a haja. En enikővel is készültem, de nincs itt, nem mondom el. Grasp, jó, de, de mennyivel... Jobb. Mennyivel jobban a hozzáállás, hogyha nem állunk úgy egymáshoz, mint ahogy a Józsefnek a testvérei Józsefhez, hogy meg meggyűlölték ez miatt, hanem... Hogyha hálásak vagyunk egymásért és, és egymás ajándékaiért, hogyha, hogyha együtt örülünk a másikkal, és, és örülünk tényleg, és nem pedig kirítkedünk, ez, ez nagyon fontos, mert uh, Isten különbözőképpen ajándékozott meg minket. Van a YouTube-ban egy uh, ilyen kólas jelenet, uh, amiben Isten meg az embereket különböző méretű kólával. <gül> Igen, elég bugyuta, de hogy. De... De az van benne, hogy aki a kis kúlát kapja, ő egyre féltékenyebb lesz, hogy jönnek az emberek, és mindenki egyre nagyobb méretű kúlákat kap. És utána, és... Után, és uh, még az egyik uh, ember, aki egy literes kúlát kapott, uh, és meglátja a másikat, aki kettő litereset, vele együtt örül, hogy, hogy milyen jó, jó, szuper dolog. Az, aki meg a legkisebbet kapta, meg csak ígykedik, és Jézust hibáztatja, hogy, hogy miért kapott kevesebbet. És ezt szerintem velünk is meg lehet néha, hogy amikor láttunk valakit, hogy mennyivel tehetségesebb nálunk, hogy nem tudom nektek mi az a, az a tulajdonság, amire annyira felnéztek, de amiben olyan tulajdonság, amiben jobb valaki jobb nálad, mint, mint te, akkor lehet, hogy ott van az a, hogy feljön bennünk a féltékenység, mi miért nem kaptuk meg azt Istentől, mert nem vagyunk olyanok. De ilyenkor inkább legyünk hálásak azért, hogy a másik ilyen, és, és hogy mert mi ellen, hogyha mindenki egyforma lenne, nem? Tehát akkor nem tudnánk... Na most ennek az egész. Az a, az a jó, hogy különbözőek vagyunk. És, és, és egy testként és, és gyűlökezet lehetünk így együtt. Úgyhogy legyünk egymásért hálásak, és, és magunkkal meg, meg legyünk elégedettek azzal, amilyennek Isten teremtett minket. És... és tényleg... Legy, és, és legyünk hálásak ezért Istennek. Uh, és persze nem arról beszélek, hogy, hogy ne akarjunk egyáltalán változni. Uh, fontos, hogy erre inkább hasonlítsunk Isten jellemére. Ez, ez, ez fontos, hogy ezt tegyük, uh, hogy hagyjuk Istent, hogy formáljon. De annak viszont örüljünk, ami ennek Isten alkotott minket. Uh, mert egyediek vagyunk, egyedi vagy, Isten egyedi teremtménye vagy, és nagyon szeret. Uh, a testvérek haragjának ugyanakkor nem ez volt az egyetlen forrás, ugye ott volt az, hogy mennyivel jobban szerette az apja, de ez is egy jelentős részben hozzájárult. Na, olvassuk tovább a történetet. A 12-től most a 30-ig elolvassuk egy nagyobb részt. Egyszer a testvérek elmentek, sikán be apjuk nehet legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek, testvérei csikemben legeltetnek. Gyere csak, elküldedek hozzájuk. József azt mondta neki, kész vagyok rá. A apja azt mondta neki, menj és nézd meg, hogy jól vannak a testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment sikenbe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle, mit keresel. József azt felte, testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, hol legelhetnek. Legeltetnek. <gül> az az ember így felállt. Elmentek innen és halottam is, amikor azt mondták, menjünk Dótánban. Elmente hát József testvére után és megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, még mielőtt közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek, ott jön az állomlátót, gyerteköljük meg, dobjuk bele egy kutba, mondjuk azt, hogy a vadállat tette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt rúben meghalotta, meg akarta menteni a kezükből, és azt mondta, ne üssük agyon. Majd azt mondta nekik Ruben, ne ontsunk vért, ne vért, dobjátok bele ebbe a kútba, itt a pusztába, de kezet nem emeljetek rá, így akarta megmenteni a kezükből, és visszajutatni apjához. Amikor odaért József a testvérehez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát. Azután fogták, belopták a kútba. A kút üres volt, és nem volt benne víz. Aztán leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izomadik haraven közeledik, gilát fel Tevék Tevéik, gyógyfűvel, balzsamban és mirhával voltak megrakva, amint Egyiptom, Egyiptomba szállítottak. Akkor azt mondta Júda testvéreinek, mi haszna, hogy megöljük testvérünket, és elföldeljük a vérét. Gyertek, adjuk el az izmálieknek, ne menjünk rá kezet, hiszen a mi, testvérünk és vérünk, mi testünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban, mindjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmálieknek. Izmellieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték uh, Józsefet Egyiptomba. Amikor Ruben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kúdban. Akkor megszagadta a ruháját, visszatért a testvéreihez, és azt mondta, nincs meg a gyerek, jaj nekem, hova legyek? <gül> um, tudni kell az, hogy Hebrontól. tól Uh, Sikem az uh, egy ilyen 70-80 van, Dó még Dóthán on még onnan egy ilyen jó 25 km, Tehát összesen egy 100-110 km gyalogolnia kellett. Egy ilyen 4-5 napi járóföld. Uh, és, uh, és elment. Először nem találja ugye a, a, a tesókat, és utána útba égzett őt egy ember, aki, aki uh, oda irányítja őket Dóthánba. És, és azt lehetetjük, hogy a korábban felhalmozódott gyűlölet most kitejesedik és, és cselekedetté alakul. Meg akarják ölni a tesók. Jó tesók, nem? Marhára. Ruben az, aki közbelép. Mit tudunk rúberről. Ki volt ő és... és vajon mert miért? Nem mi... volt ilyen Eddig nem volt ilyen békeszerek Igen. Ő. Na mert mi volt eddig vele? Na, hát én tudom. Mesélj <gül> Ja, mesélj Ruben, ő, ő volt az, aki... ...legyilkolt egy népet. Majdnem. Ja, ő... ah, ezt Kétfejezettem ebben. <gül> Milyen <meg> volt? <gül> Három hónap után, három nappal. Uh -huh. Igen. Súly. Ugye ő volt az, aki, aki lefeküdt az apja feleségével. Tehát, uh, ugye nem túl le várnánk azt, hogy ő lesz az, aki közbelép egy gyilkosságnak, de mégis ő az. vajon miért léphetett közbe? Uh, ugye, els, egyrészt első szület volt, tehát ő volt a felelősség azért, ami történik, ugye nem volt ott az apa, ő volt az elsőszülött, ő volt legidősebb, és a uh, felelőssége volt ebben az egészben, úgyhogy uh, nem akarta, hogy ezt történjen. Illetve ott volt az is, amit amiről beszéltünk, hogy uh, az előtt nem sokkal egy uh, komoly bűnt követett el, és <tosz> hát <a> apjának <tosz> a apja biztos nem örült ennek. <tosz> és uh, helyre akarta hozni ezt a, dolgokat, ezt a dolgot, úgyhogy uh, Józsefet meg akarja menteni titokban, és bedobják egy ciszternába. Ez egy olyan kult volt, amiben <coughs> nem volt víz, ez inkább egy ilyen vízszározó volt, amiből rengeteget arra felé, hogy egy kőből kiválták az egészet, és hogy, a, hogy amikor esett az eső, akkor leösszegyúlt a víz, és akkor tudták tudták azt raktározni, de éppen szárasság volt, és nem volt benne víz, ő bedobták ebbe a, a ciszternába. Egyébként jeremiás is járt hasonló helyeken, őt is nem egyszer bedobták ilyenekbe. És leülnek enni. Leülnek enni, miközben a van a kultba, milyen kedvesek. És, uh, és, a, és igazából az az irónikus az egészben, hogy, hogy később, amikor uh, éhínség lesz, és, uh, és a testvérek elmennek Egyiptomba, hogy uh, Józseftől uh, vegyenek ételt, Uh, akkor miatt még felismernék Józsefet, az előtt József ugye befogadja őket, és megvendégelli őket, és együtt esznek. Szóval ez az érdekes, hogy itt, itt külön lettek, és József nélkül, és utána meg József megvendégelli őket. Kicsit más, hogy viszonyul majd hozzájuk, mint, a, mint amit megérdemeltek volna. Vagy a... um, és... Uh, Józsefnek nem tudom mi járt a fejébe, mert nem nincs ez itt leírva, de el tudom képzelni azt, hogy visszagondolt, hogy na hát mi lett volna, ha nem el az álmait, mert ugye ez volt az egyik fő ok annak, hogy bedobták a kútba, ugye így szólítják meg, vagyis hogy így beszélnek róla, hogy álmodozó, dobjuk, vagy öljük meg ezt az álmodozót. Viszont... Viszont ugye azt látjuk, hogy nem ez volt a fő oka, hogy bekerült. Legalábbis közvetetten ugye ez volt, de az igazi oka az volt, hogy Isten így akarta. E, és hogyan? Mert Isten meg akarta menteni ezt a családot, az egész családot Józsefen keresztül. E, ha előrébb lapoztok pár fejzetet, e, valaki fel ugye nekem olvasni a 45. fejezetből a 4-től 8. verseket? Uh -huh. Tehát ez már később van, amikor uh, uh, József már ilyen nagy ember lesz, ugye a második a fára után, és éhénység van az egész uh, Egyiptomban, illetve uh, uh, az ígéret földjén is, és uh, eljönnek eldelért és, uh, és ekkor mondja ezt uh, József, amikor már felismerteti magát a testvérejel József ezt mondta testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám, ők közelebb mentek. Ekkor így szólt, én ők József, a testvéretek, akik, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok és ne keresd, keseregjetek, keseregjetek, amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttet, előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már két esztende tart az éhinség a Földön, és még öt esztendeig nem lesz semmi szántás, sem maratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékot, maradékotok legyek, legyen a Földön, és életbe tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé egész házának urává és egész egyiptom uralkodójává válta. Uh -huh. Szóval, igen, azt láthatjuk, hogy e, József nem azért mond, bűnhődött, mert valójában rosszat tett, hanem igazából ártatlanul került be e, a kútba. E, ártatlanul akarták megölni, ebben ugye ugyan itt van a párhuzam De jó látni, hogy az egészet nem a, a testvérek uralták, nem a testvérek irányították a történéseket, hanem Isten volt, aki irányította az egész, egész történést, és tudjuk, hogy Isten a ura. És ezt csodálatos, ahogy ezt is, ezt is ő tervelte ki. Viszont azért Józsefnek ott nehéz időszakai lehettek, ugye először benn volt a, a hútba, nem tudta, hogy mi lesz, utána meg eladták és mindezt uh, igazából nem azért kellett um, megélnie, mert hogy ezt érdemelte, vagy, tehát hogy egy büntetés lett volna, hanem, hanem mert uh, Istennek ez volt a terve. Uh, ugye, az életünk, mi életünk fölött is isten az Úr, és néha belevisz minket ilyen helyzetekből, amikről én kilátástalanságba kerülünk. Néha mi csak a kút alján vagyunk, és, viszont azt tudhatjuk, hogy minden el családos terve van. És, és jó is biztos nehéz ebben az időben hinni ott a kútfenekén. Uh, és néha mi is úgy érezzük, hogy nem látunk túl a kút peremén, hogy csak ott vagyunk, és nem látunk előre, nem látjuk a jövőt, hogy hogy, hogy hogy fogunk ezekből kijönni, ezekből a helyzetekből. Uh, de később Isten megmutatta, hogy ez a terve tökéletes. És, és, és tényleg nagyszerű dolog sült ki az egészből a végén. És... Uh, és azt az is jó látni, hogy, hogy, hogy ugye nem azért volt mert mert bűnt követett el, úgyhogy nekünk sem kell mindig azt gondolnunk, hogy amikor valami rossz ér minket, hogy azért van, mert Isten büntet minket. Ugye vannak ilyen emberek, akik amikor, azt gondol, amikor valami rossz történik, akkor mindig azt gondolják, hogy mi Isten bünteti őket. De ez nem igaz, mert Isten sokszor megenged nehéz helyzeteket, de ez az ő tervének a része, vagy azért formáljon minket, de, vagy, vagy pedig egy tényleg egy, egy nagy, nagy dolognak a, a kezdete mint ahogy József ületében is volt. Na, olvassuk tovább. A 31. verstől a végéig. Akkor fogták József ruháját, levágtuk egy kajskabokot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitték apjukhoz ezzel az üzenettel. Ezt találtuk. Nézd meg jól a fiad ruhája, ez vagy sem. ő és ezt mondta. Az én fiam ruhája ez. Vadállat meg, biztosan szép tépte Józsefet. És megszaggatta Jákóba felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. A fia és lányai mint vigasztalni kezdtek. De nem akart végigasztalni, hanem azt mondta szóval megyek el a fiamhoz, a halottak uh, hazájába, így uh, síratgatta őt az apja. A migy, uh, migyániak, uh, migyániak, uh, pedig eladták József egyiptomba Egyiptomban a Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. És uh, ugye azt lehetettük, hogy a, elviszik a, a hírt. Uh, Jákobnak, hogy mi történt, de ez, ez nem is egy valós hír, hanem igazából igazából nem is mondanak semmit, hanem csak elküldenek egy dolgot, amiből hagyják, hogy majd Jákob kívül következteti, hogy mi történt. Azt állítják ugyanis, hogy, hogy nem is találkoztak Józseffel, hanem útközben megtalálták az ő véres ruháját, és hogy elküldték az apjának, hogy találják hogy mi történt. Um, hát ugye nyilvánvaló is, hogyha megtörtént, volna, a, a, megtudta volna az apja figuról, hogy mit tettek, akkor, akkor nem rá, jártak volna jól. És, uh, és uh, ez miatt átverik az apját, és Jákobot így ezáltal újra átverik. ugyanúgy, mint uh, lábán korábban. És uh, Jákob nagyon gyászol. Uh, amikor, amikor rá uh, meghalt, akkor, akkor is biztos megsiratta, de ott, ott nem olvasunk uh, azt, hogy ilyen mély gyázba volt volna. Viszont uh, most, most mégis igazi, uh, nagyon mély gyázba kerül, nagyon mélyre kerül és uh, azt hiszi, hogy bele fog halni, tehát ennyire, ennyire uh, szerette azt a fiát és, és, uh, és érdekes, hogy amikor látják ezt a gyerekek, hogy ennyire gyászhoz az apjuk, és ennyire rosszul van, akkor sem mondják el neki, hogy igazából nem halsz meg. Tehát ez így elég, elég kemény. Na viszont Józsefet eladják rabszolgának, Egyiptomba kerül és Potifárhoz, és innen fogjuk majd folytatni, a 39. fejezetben, mert a 38. fejezet az egy beigelt fejezet, picit, picit más téma, a másik testvéről szól, Júdáról, amit majd Mike fog tanítani nekünk. Na, imádkozzunk. Úgyhogy nem neked, hogy a te terved tökéletes, és hogy, hogy, hogy, hogy amikor József ott benn volt a kútban, és, és utána amikor abszolgennek eladták, akkor is bízhatott abban, hogy te hű leszel az az ígéretéhez, amit adtál neki, hogy, hogy nagy ember lesz belőle, és te meg fogod őt tartani. Uram, köszönöm, hogy mi is bízhatunk benned, hogy, hogy Te jó vagy, és mindent a jobbunkra formálsz akkor is, amikor tényleg nem látunk túl a, a kút száján, és mi is, mi is csak e, botoljunk föl a gyomrában, és járnye a mélység, és, és nem, nem, nincsenek reményeink, akkor is bízhatunk benned, hogy Te mégis közad a jót. És e, Uram, imádkozom azért, hogy e, hogy, hogy így ne legyünk féltékenyek egymással, hanem inkább tudjunk örülni a másikkal azok, azokkal a dolgokkal, amik, amiket kapott. Kérlek, hogy, hogy az egymás ajándékaükban inkább gyönyörködjünk és adjunk hálát érte, és, és ne pedig gyűlölködés szítson ez köztünk, vagy, vagy bárhol, amikor emberekkel együtt vagyunk, uram, kérlek, hogy ne legyünk rájuk féltékenyek, hanem csak tudjunk örülni miattuk, és, és azért is kell, hogy tudjunk tudjunk elégedettek lenni magunkkal, a, a, tudjunk elégedettek lenni azzal, aminek te teremtettél minket, és tudjunk hálásak lenni neked ezért, és, és tényleg csak hálás vagyok azért, hogy, hogy ilyennek teremtettél minket, nek vagyunk, és hogy egyéni alkotásaid vagyunk és köszönöm, hogy ma is szólt és és kérlek, hogy áld meg a hétvégeinket